9. A halál küszöbén állok. Pont amikor végre eldöntöttem, hogy a saját utamat fogom járni. Végre levetettem magamról a megfelelési kényszeremet. Nem érdekelt, hogy az FBI-nál mit gondolnak rólam, és nem akartam bebizonyítani, hogy mire vagyok képes. Tudom jól, hogy mire vagyok képes, és ezek szerint akartam folytatni az életemet. Logan tekintete zavaros. Szomorú, ugyanakkor szörnyen dühös. Meg tudom érteni. Én sem örülnék neki, ha kiderülne arról, akiben mindennél jobban megbíztam, hogy végig ellenem volt. Teljesen meg tudom érteni. Meg tudom magyarázni, mondom halkan. Igen? csattam fel. Mégis milyen hazugságot találnál ki erre, hm? Valaki becsempészte a lakásodba? Nem, rázom a fejem. Azok az én aktáim. FBI ügynök vagyok. Hogy mi? Emeli fel a hangját még jobban. FBI! Igen. És ha engeded, elmondok mindent. Nem akarok hazudni. De kérlek, tedd le azt a fegyvert. Majd én eldöntöm, hogy mikor teszem le. Mordul rám. Mégis miért hinnék el neked bármit? Egész idő alatt átvertél. Nem. Vagyis nem teljesen. Magyarázkodni próbálok, holott én sem értem, hogy mit is csináltam az elmúlt hetekben. Igen. Azért jöttem a klubba, hogy beépüljek közétek, és elég információt szerezzek ahhoz, hogy letartóztathassuk a tagokat. De utána egyre több támadásért az irodától. Ti viszont... befogadtatok. Jól éreztem magam veletek, és amikor megtudtam, hogy Lukász veszélyben van, elhatároztam, hogy komolyan segítek neked megvédeni őt. A fiam nevét nem erd a szádra venni. Úgy förmed rám, amitől megremeg a térdem. Attól félek, hogy az ujja túl közel kerül a ravaszhoz, és akár véletlenül is elsülhet az a fegyver. Sajnálom. Tényleg. De igazat mondok. Néhány napja megmondtam, hogy ne is keressenek, mert nem fogok semmilyen információt átadni. Ma pedig végleg kiszáltam az akcióból. Esküszöm, hogy semmi olyat nem mondtam nekik, amivel árthatnék nektek. Te tudtál bóról is? Ezzel most megfogott. Gondoltam, hogy ez egy fájó pont lesz, ha valaha is kiderül, és nem tévedtem. De a legfontosabb most az, hogy őszinte legyek vele. Logan keze egyre jobban megremeg, nekem pedig kifordul az első könycseppen. Nem így képzeltem el a halálomat, de ha már mennem kell, legalább a lelkemen könnyíthetek előtte. Igen, bólintok. Én javasoltam a csapatnak, hogy őt vigyék be. Láttam, hogy elégedetlen a klubbeli életével, ezért könnyű célpontnak tűnt. Logan melkasa egyre gyorsabban emelkedik, a tekintete elsötétül. Dühösen harapja meg az alsó ajkát, és megfeszíti a karját, amiben a pisztolyt tartja. Most nyomban végeznem kellene veled, morogja. Tudom, szipogom. És ha ezt akarod tenni, én nem állíthatlak meg. Csak az igazat akarom elmondani. Azt, hogy mennyire megváltoztam, mióta köztetek érek. Felszabadultam a békjók alól, amelyeket magamra erőltettem. Azt gondoltam, nem létezik más módja annak, hogy boldog legyek, mint hogy bebizonyítom, nem olyan vagyok, mint ami ennek az emberek hisznek. Pedig végig pontosan olyan voltam. Az indulataim és az érzéseim vezérelnek, ahogyan az apámat is. Azt hittem, hogy a bűnözők mind rossz emberek, de itt rájöttem, mennyit ér a ti családotok és a barátságotok. Közöttetek otthonra leltem, és ezt eddig sehol máshol nem éreztem. És te? Közelebb lépek hozzá, de ő a helyén marad. Te megbíztál bennem. Nem kerested a hibáimat. Nem kételkedtél bennem még úgy sem, hogy lett volna rá okod. Tudom, hogy ezzel magam ellen beszélek, de pont ettől nem lennék képes elárulni téged. Ami köztünk van, az valami teljesen más, mint amit eddig valaha is éreztem egy férfi iránt. Még közelebb megyek hozzá. A pisztoly egészen a melkasomnak nyomódik, mire Logan a homlokát ráncolja. Én viszont nem szakítom meg a szemkontaktust. Azt akarom, hogy tudja, igazat mondok. Hogy lásson a szavaim mélyére, és érezze, amit én érzek. Sokáig kerestem az utam, de most végre megtaláltam ő mellette. Ezt neki is tudnia kell. Hogyan bízhatnék meg benned ezek után? kérdezi. Adj egy esélyt, hogy bizonyítsak. Ha azt akarnám, hogy az FBI tudjon az üzletetekről, akkor már rég razziát tartottak volna az üzemben. Simán levezethettem volna őket a barlangba, de nem tettem. Azért, mert nem is akarom megtenni. Nem küldenélek börtönbe sem téged, sem senki mást a klubból. Ők a barátaim, az új családom, te pedig... Lassan felemelem a karom, és végig simítok az arcán. Hát nem érzed? Felszabadítottál. Melletted vagyok igazán önmagam. Nem lennék képes ártani neked. Logan tekintete megenyhül, amitől az én feszültségem is alábbhagy. Végre leereszti a karját, de a szemét nem veszi le rólam. Talán arra kíváncsi, hogy kiveszem-e a kezéből a pisztolyt, és ellene fordítom-e. Kockázatos, de ez az egyetlen módja annak, hogy lássa, megbízhat bennem. Megvárom, amíg kiegyenesedik, és kicsit rendeződik a légzése. Nekem is szükségem van néhány másodpercre, amíg összeszedem magam, és újra megterik a tüdőm levegővel. Elmondhattad volna. Jegyzi meg Logan már halkabban. El kellett volna mondanom, de akkor még én sem tudtam, hogy mit akarok. Folyamatosan örlődtem a két oldal között, de most már tudom, hogy itt a helyem. Melletted. Megígértem, hogy segítek neked rendezni a dolgokat Guzmánnal és a klubbal. Aztán, ha úgy döntesz, hogy nincs helyem köztetek, akkor távozom. Nem akarom, hogy elmenj. Rázza a fejét. Évek óta most először látom magam előtt tisztán a célomat. Te is az apád árnyékában éltél, ahogy én is. Te segítettél kitörni onnan, és most végre szabadon tehetem azt, amit csak akarok. Úgy alakíthatom a klubot, ahogy csak akarom. És talán, ha végeztünk Guzmánnal, elgondolkodom azon, hogy lecsökkentsük az illegális üzleteket. Ezt hogy érted? Lepődöm meg. Szeretek bűnözőként élni, de ez már túl sok nekem. Kisem élvezem azt a pénzt, amit keresek, mert a klubház hátsó szobájában élek, és éjjel-nappal azon dolgozom, hogy a dolgok simán menjenek. Ez így tarthatatlan. A cukrászüzem annyi pénzt termel, ami bőven elég lenne egy kényelmes élethez. A többi mind felesleges kockázat. És mi lenne a tagokkal? Nem tudom, sóhajtja. Ezen még nem gondolkodtam. De az biztos, hogyha választhattam volna, nem ezt az életet akartam volna élni. Csak motorozni akarok, gondtalanul és békésen, szabadon. Megértem, mi megy keresztül. Ugyanazt érezzük. Ő is évekig dolgozott valamiért, amiről most kiderül nem az ő útja, nem erre vágyott. Most mindent előről kell kezdenie, de ehhez el kell varnia minden szállat maga mögött. Ebben is tudok segíteni. Ha még egyszer utoljára megbízol bennem, Miután kifizettük Guzment, lassan leépítjük a többi beszállítót és kereskedőt. Mindent megoldunk. Együtt. Miért akarsz ennyire segíteni? Csovája a fejét értetlenül. Ha ezt meg kell magyaráznom, akkor valamit nagyon rosszul csinálok. A nyakába fonom a karom és szenvedélyesen megcsókolom. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen irányt vesz a kapcsolatunk, de ennél jobban nem is örülhetnék. Ő sem akar így élni. És nekem is nehezemre esne megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy egy bűnszervezett tagja vagyok. Őt akarom. És ha ő folytatni akarná, mellette állnék, de támogatni nem tudnám. Így viszont nem kell választanom. Mellette maradhatok úgy, hogy nem kell attól félnem, mikor talál ránk egy bosszúszomjas ügyfele, vagy hogy mikor keveredik tűzharcba egy félre sikerült tárgyaláson. Végre nyugodtan ölelhetem majd át, és nem kell folyamatos rettegésben élnünk. Erről eszembe jut, hogy valaki mégis ellenem játszik. Honnan tudtál az aktáról? Kérdezem Logent, amikor egy pillanatra szétválunk. Kaptam egy névtelen üzenetet, hogy nézzek szét a lakásodban. Csak annyit tudtam, hogy a gardróbban van valami, amit meg kell néznem. Ennyi? Hol jött az üzenet? Egy ismeretlen számról kaptam a mobilomra. Miért? Csak fura. Teljesen összeállt a kép. Williams azért jött a lakásomra, hogy megkeresse az aktát és lebuktasson. De miért tenne ilyet? Az neki sem érdeke. Ennek semmi értelme. Beszélnem kellene Oliverrel, de most, hogy végre Logan ismét bízik bennem, nem vehetem fel vele a kapcsolatot, mert az mindent elrontana. El kell felejtenem az FBI-t és a csapatot is. Csupán néhány nap választ el minket attól, hogy Logan véglegesen átvegye az apja helyét, és onnantól ő döntsön a klub sorsáról. Semmi kétségem a felől, hogy meg fogják szavazni elnöknek. Utána pedig már semmi sem állhat a boldogságunk útjába. Nagyon nehéz magamban tartani, mennyire felszabadultam. A klubban is észrevették, többen megjegyezték, hogy napok óta csak úgy ragyogok. Nem csoda, hiszen Logennel minden esténket annak megtervezésével töltjük, hogyan szabadíthatnánk fel a klubot az illegális tevékenységek alól. Még leót is újra felkerestem, hát ha szerezne egy kis mellékest az FBI nevetséges fizetése mellett, és segítene nekünk a kibertérben is rendezni Logan és a klub ügyeit. Főleg a számlákat és a pénzmozgást kell átrendeznünk, hogy ne legyen annyira feltűnő, ha Logan nevére kerül majd a cukrász üzem. Egészen lenyugodtam, már-már már minden egyes porcikámat átjárja a siker. Ma délután lesz a bizalmi szavazás, és ha azon túl vagyunk, Logan előáll a tervvel, amit persze közösen fognak átbeszélni. Biztosan lesz olyan, aki nem akar majd lemondani az eddigi bevételről, de így is szép profitot fognak termelni. Én nagyon bizakodón állok hozzá, ahogy Logan is. Lassan minden tag megérkezik a klubházba, és bemennek a nagy terembe. Kezem-lábam jár, olyan ideges vagyok, hogy nem bírok egy helyben állni. Ezen a gyűlésen dől el minden, és nekem kint kell várnom, hogy meg van-e esélyünk a lépésre. Ha Logent leváltják, akkor nem tudjuk összeszedni azt a pénzt, ami elég lenne Guzmán utolsó részletére, így a cukrázda is bedőlne. Nem maradna semmi, amibe kapaszkodhatnánk, ami engem nem annyira zavar, de Logennek súlyos költségei lesznek még a vállással és Lukász gyógyítatásával. Megesküdött, hogy a legjobb orvosokkal kezelteti a fiát, ami igencsak drága tud lenni. Muszáj maradnia az elnöki poszton, mert csak így érheti el, hogy a kezében maradjon az üzem. Csak így dönthet arról, hogy a klub kivonja magát az illegális üzletek alól, és nekem várnom kell, amíg ki nem jönnek abból a nyomorult szobából. Á, mia? jelenik meg Ron az ajtóban. De jó, hogy itt talállak. Arra gondoltam, hogy csatlakozhatnál a mai gyűléshez. Nem igazán értem, mire céloz. De én nem vagyok hivatalos tag, magyarázom, mintha ő nem tudná. Nem gond, elvégre Loganról van szó. Gondolom, szeretnél ott lenni, hogy támogasd. Ezt nagyon jól gondolja, bár kicsit feszélyezve érzem magam, hogy ennyire kivételeznek velem. Minden esetre jól esik, hogy Ron gondolt erre. Nem indult túl jól a kapcsolatunk, de talán már ő is látja, mennyire Logan mellett állok, és elfogad engem is. Boldogan követem a terembe, ahol már mindenki a helyén ül. Logan meglepetten néz rám. Mi, amit keres itt? kérdezi. Én hívtam be, hogy melletted lehessen, magyarázza Ron. Remélem, nem baj. Talán szükség lesz rá, hogy felszólaljon melletted, ha valakit meg kell győzni. Nem rossz ötlet, és úgy tűnik Logan is így gondolja. Elvégre, ha Ron és én is mellette állunk, nagy baj már nem lehet. Tomiban is biztos vagyok, de a többieket nem ismerem annyira, hogy tudjam, bármiben számíthatnánk rájuk. Bár az előző szavazást sikerrel zárták, bármikor megvétózhatja valaki Logan elnökségét, bármilyen indokkal. Amikor becsukódik az ajtó, a szívem elnehezül. Hát, elkezdődött. Csendesen leülök az egyik sarokba, és onnan figyelem az eseményeket. Logan kisé feszültnek tűnik, de igyekszik higgadt és határozott maradni, hiszen neki kell levezényelnie a mai gyűlést. Köszönöm, hogy eljöttetek, szólal fel. Fontos nap a mai, mert ma döntünk a klubunk jövőjéről. Tudom, hogy sokan apám miatt léptetek be, és amikor alelnökké váltam mellette, megesküdtem, hogy mindig azt fogom tenni, ami a klubnak a legjobb. Ti vagytok a legjobb barátaim, a bátyáim, a családom. Ezért kérlek benneteket arra, hogy higgyetek nekem, amikor azt mondom, még mindig a tagok érdekeit tartom szem előtt. Legyen szó bármilyen döntésről. Remélem, hogy a jövőben is bebizonyíthatom nektek a hűségemet a klub iránt. Bicentron felé, aki feláll a helyéről. Ha ő is ilyen szívhez szóló beszédet intéz a többiek felé, akkor szerintem nyertügyünk van. Köszönöm a szót, köszönüli meg a torkát. Alelnökként úgy érzem, hogy a mindenkori elnök mellett kell kiállnom, de természetesen úgy, hogy ezzel nem szegem meg a klubnak tett eskümet. Nem úgy, ahogyan ezt logentette. Hogy mi? Mégis mi folyik itt? Logan homloka a mély ráncokba fut, és többen is értetlenül bámulnak Ronra. Én sem értem, miről beszél. Testvéreim! Folytatja. Agasztó híreket kaptam az elmúlt napokban. Sajnos tudomásomra jutott, hogy valaki a klubból elárult minket. Összeállt az FBI egyik ügynökével, és tönkre akarták tenni a klubunkat. Ezt már régóta tudott, pattam fel Logan a helyéről. És amint kiderült, hogy bó köpni akar, én nem bóról beszélek, fordul felé Ron, hanem rólad. A szívem kihagy egy ütemet. Ezt mégis honnan tudja? És ha tud rólam, miért várt vele ilyen sokáig? A teremben többen összesúgnak, de inkább csak logent bámulják, aki hirtelen szóhoz sem jut. Én is egyre kellemetlenebbül érzem magam, és most már kezdek rájönni, miért akart a hogy részt vegyek az ülésen. – Miről beszélsz? – szólal fel Tomi. – Róla. – viccend felém Ron. Az összes szem rám szegeződik. Eddig azt hittem, jó ötlet, ha bent vagyok, és segítek logennek megtartani a címét. De most már nagyon nem tetszik ez a figyelem, és ahová ez a beszélgetés tart. – Ez hülyeség – csaptam fel Logan. – Mégis honnan veszed ezt? Bizonyítékom van arra, hogy Mia, aki valójában Rebecca Harper, FBI ügynök, és azért érkezett a klubba, hogy bizonyítékot gyűjtsön ellenünk. Az összes tagot le akarták csukatni, és ehhez bót is árulásra kényszerítette, valamint elcsábította Logent, aki hagyta magát, hiába tud, mi a valódi énjéről. Ez az egész csak nemrég robbant ki, mégis honnan tud ennyit? Menekülnöm kellene. Egy egész teremnyit dühös férfival vagyok összezárva, akiknek nem okoz gondot bárkit eltenni lábalól. Nem akarom logent itt hagyni, de nem is maradhatok. Én ezt nem hallgatom, csóválom a fejem, és elindulok az ajtó felé. De ekkor Ron előrántja a pisztolyát, és egyenesen rám szegezi. Nem se, hova. Hé! Szól rá Logan, de ekkor Ron felé fordul. Te is itt maradsz. Mordul rá. Annyira bíztam benned. Az apád igazi vezető volt. Voltak hibái, persze, de emellett fel lehetett ránézni. Az ő keze alatt szigor volt, rend és fegyelem, de most? Kezd széthullani minden, és ezért csak te vagy a felelős. Ron, ez egy kicsit túlzás, csitítja Tomi, de nem jár sok sikerrel. Nem túlzás, sőt, sok mindent nem tudtok még, de most elmondom, mi is múzódik a háttérben. Logan tetemes összeggel tartozik Manuel Guzmánnak, és ezt a pénzt tőlünk lopta el, hogy kiegyenlítse az adósságát. Ez nem igaz, szállok be én is a vitába. Logan külön üzleteket köt, hogy netiteket rövidítsem rövidítsen meg. Csak azért tette, hogy a klub életben maradjon. És arról mit gondoltok, hogy ez a plusz pénz maradhatna a mi zsebünkben is? Ehelyett az apja hibáit akarja palástolni vele, amiben egy FBI ügynök segítkezik neki. Ez nem lehet igaz, rázza a fejét Tomi. Szörnyű érzés meglátni a csalódottságot a szemében. Ő volt az első, aki igazán befogadott maguk közé. Sokat beszélgettünk, és most megtudta, hogy elárultam. A szívemre még nagyobb súly nehezedik, amikor az arcára nézek. Nos, aki nem hiszi, annak szívesen bebizonyítom, szól a Ron, majd kinyitja az ajtót. Döbbentem figyelem, amint egy férfi alak lép a terembe, de amikor az arcát is meglátom, egészen beleremegek. Williams. Nyögöm magam elé. Szia, Becca. Köszön rám. Most már összeáll a kép. Ő beszélt Bóval. Ő kísérte el az állítólagos találkozóra a másik ügynökkel. Tehát ő volt az, aki átadta az információt Ronnak. De akkor tudnia kellett rólam is már régebben. Miért hallgatott? Ez ki? kérdezi Logan. Ő itt Williams, különleges ügynök, mutatja Beron. Tőle kaptam a fülest, hogy bó köpni akar. Tegnap pedig megtudtam azt is, hogy egy beépített ügynök van köztünk, akiről az elnökünk is tud, mégsem tesz ellenes semmit. Most már végképp nem értem. Miért várt eddig, hogy elmondja ezt a többieknek? Miért pont most? És egyáltalán, hogy fordulhat most Logan ellen, amikor mindig is támogatta? Az egyetlen magyarázat erre az, hogy valójában sosem állt mellette, és csak a megfelelő pillanatra várt, hogy leváltassa. Amíg troj volt, az elnök semmit sem tudott tenni ellene, de most, hogy Logan átvette a helyét, megtámadhatta a pozícióját. Egyre zavarosabb ez az ügy, ugyanakkor végre kezd kitisztulni a kép előttem. Végig erre játszottál, nem igaz? kérdezem Rontól. Te is már hetek óta tudod, hogy ki vagyok, sőt, talán az elejétől kezdve. Ekkor leesik még valami. Te küldted a Cetlin az üzenetet, igaz? Hogy legyek óvatos. Eleinte úgy gondoltam, hogy csak bezavarsz, ezért reméltem, hogy megijedsz és visszafutsz az irodába. De később rájöttem, hogy sokkal nagyobb hasznodat veszem, ha itt maradsz. Nem ismersz engem. Sosem hagytam volna fel az akcióval. Ezek szerint már nem tagadod? vonja fel a szemöldökét. Nem, nem tagadom. Azért jöttem, hogy mindenkit rács mögé juttassak. De ez megváltozott, amikor igazán megismertem a klubot és Logent. Azt állítod, hogy bomlaszt és tönkreteszi a klubot. Holott te most pont erre készülsz. Logan sosem ártana nektek. Akkor hogyan tudtak a szövetségiek két embert is ellenünk fordítani? Bó el akart árulni minket, te pedig simán beépültél közénk. Logan észre sem vette, hogy kígyót melenget a keblén. Miért te tudtad? kérdezek vissza. Szar se vettél észre az egészből. Ha pedig mégis miért nem szóltál? Talán azért, mert végig ez volt a terved, igaz? Logan csak most tudta meg, hogy ki vagyok, ezért, ha korábban buktatsz le, nem varhattad volna a nyakába, hogy még mindig itt vagyok, Holott tudja, hogy ügynök vagyok. Ennek semmi értelme, rázza a fejét. Csak ennek van értelme. És honnan tudsz a tartozásról? Logan nem mondta el neked, hogy mi történt Guzmánnal. Csak akkor tudhatsz részleteket, ha neked is közöd volt hozzá. Egyre feszültebb a légkör, és bár a legtöbben kihúzzák magukat a vita alól, Tomi és Billy közelebb lép hozzánk. – Ki itt mindenfélét, hogy védd a saját segged? – mordul rám Ron. – De senki nem hisz neked. Én az egész életemet a klubnak áldoztam, te pedig csak berontottál ide, hogy mindent porig rombolj. Elég ebből – szól közben Ron, üljünk le és beszéljük meg rendesen, hogy mi a gondod. Találhatunk olyan megoldást, ami mindenkinek előnyös. Nem, ennek ma itt vége. Túl sok kárt okoztál már nekünk. Ahogy apádnak, neked is menned kell, ahogy a barátnődnek is. Felém fordítja a pisztolyt. Amint meghallom az éles kattanást, tudom, hogy kiviztosította a fegyvert, amit egyenesen a melkasomnak szegez. A tekintetén látom, hogy komolyan gondolja. Végezni akar velem, mert nem maradhat szemtanúja, főleg nem egy FBI ügynök az útjában állok, és amint velem végez, Logennel is megteszi. És ki tudja még hány taggal, csak azért, hogy ő juthasson az elnöki székbe. Ösztönösen lehúnyom a szemem. Felkészülök a következő pillanatokra, amit már nem tudok visszatekerni. Ezek az utolsó másodperceim, és én csak arra tudok gondolni, hogy pont most lesz vége mindennek, amikor rátaláltam a boldogságra. Logen jó útra akar térni, és én mellette lépkednék a közös jövőnk felé. Ehelyett elveszítek mindent és mindenkit, aki fontos volt nekem. Az éles dörrenés után, mintha lelassulna az idő. Az arcom a padlóra csapódik, a testem pedig elernyed. Csupán néhány másodpercig tart, de végtelennek tűnik, miközben újabb és újabb lövéseket hallok. Várok, hogy elsötétüljön a kép, de a fájdalom nem enyhül, sőt, egyre erősödik. Kinyitom a szemem és meglátom a vértócsát, amiben fekszem. A karomat érte a lövés, más sebet nem találok magamon. Logan arca viszont élesen rajzolódik ki előttem. Mi a jól vagy? kérdezi aggódó tekintettel. Két kezébe fogja az arcom, míg ülőhelyzetbe helyzetbe húzom magam. Mi történt? Körbenézek a teremben, ahol sokkal több ember van, mint eddig. Sok vért vesztettél, de rendbe jössz. A bőrmelények között felcsinlan néhány jelvény, amit rögtön felismerek. Tomi a földön térdelkeze a tarkóján, miközben a csuklóján kattan a bilincs. Fel akarok állni, hogy segítsek neki, de Logan nyugalomra int. Vége van, Mia. Itt vannak. Csak kapkodom a fejem. Olyan hirtelen történt minden, hogy szükségem van egy kis időre, hogy felfogjam. Tényleg az FBI rohanta le a klubházat. Hátrébb húzódom, és a hátamat a falnak támasztom. Ekkor meglátom, hogy Ron és Williams a földön fekszenek egyikük sem mozdul, és bilincset sem akarnak rájuk tenni. Nincs már rá szükség. Úristen Beka! Oliver hozzám rohan, letérdál mellém. Jól vagy? Máshol is megsérültél? Csak a karom, ingatom a fejem. Oliver tekintete megakad logan aki még mindig szabadon van. Néhány pillanatig csak tartják a szemkontaktust. Logan nem menekül, nem is akar. Tudja, hogy vége. Ahogy én is tudom. Oliver Int, az egyik mentőcsapatnak, hogy jöjjenek hozzám, amíg ő felegenesedik. Logan tudja, hogy mi vár rá, ezért követi Olivert. Felesleges továbbfutnia. Méltósággal viseli a sorsát, ami nagyon bátor tőle. Magától fordít hátat Olivernek, aki előveszi a bilincsét. Logan Walker, letartóztatom szervezetbűnözés és többrendbeli illegális kereskedelem vágyjával. A szívem szakad meg. Tudom, hogy milyen ember, és hogy ez az egész az én hibám. Azért jöttem, hogy végignézhessem a letartóztatását. Most azonban azt kívánom, bár csak maradtam volna a fenekhemen az irodában. Bárcsak be sem tettem volna a lábam a klubházba, mert akkor talán még most is nyugodtan működhetnének. Ronnak nem lettem volna én az alibije, amivel megtámadja Logent, és még mindig Troy lenne az elnök. Akár éveket is kihúzhattak volna így. Sosem gondoltam bele abba, mekkora hatással lehet a munkám mások életére. Abba meg végképp nem, hogy mi történhet a sajátommal. Két holttest mellett ülök, akikkel néhány perccel ezelőtt még beszélgettem. Az életemre törtek. Majdnem meghaltam. És amitől mégis a legjobban kiakadok az az, hogy fogalmam sincs, mi lesz velem ezek után. Miután a mentősök ellátták a sebemet, visszaszállítanak az FBI irodájába. Az egyik kihallgatóba vezetnek, ami nem tudom, jó jele vagy rossz. Elméletileg már nem vagyok ügynök, mióta elmondtam Olivernek, hogy már nem dolgozom nekik. Bármilyen büntetést is kapok, vállalnom kell érte a felelősséget. Én döntöttem így. Én akartam átállni a másik oldalra, és ezért senkit nem hibáztathatok. Várom, hogyan döntenek a sorsomról, miközben egyre nagyobb ürességtátunk bennem. Ma tényleg mindent elvesztettem. Azt hittem, a halál a legrosszabb dolog, ami velem történhet. De rá kell jönnöm, hogy az üresség érzése még annál is borzasztóbb. Nem váratnak sokat. Az ajtó kinyílik, és Oliver lép be rajta. A tükör felé int, mire a sarokban álló kamerán kiajszik a piros lámpa. Lekapcsolták. Oliver leveszi a pulóverét, és a vállamra teríti. Az asztalra pedig egy bögre kávét tesz. Érte nyúlok és belekortyolok, hogy felmelegítsen, és némi életet öntsön belém, amíg Oliver leül velem szemben. Nincs nála sem akta, sem papír, sem diktafon. Ismerem ezt az eljárást. Egyáltalán nem hivatalos formában van itt. Hogy kerültetek oda? kérdezem, amikor újra szóhoz tudok jutni. Nem hagyott nyugodni, amit Williamsről mondtál. Gyanúsan viselkedett, ezért Parkerrel követni kezdtük. Nem kellett sokat várnunk, már másnap láttuk, ahogy találkozott Ronnal. Ezzel persze még nem mehettünk Kulzen elé, úgyhogy gyűjtögettük a bizonyítékokat ellene. Lefotóztuk egy találkozójukat, majd azt is, hogy Ron egy borítékot ad Williamsnek. Valamint az is szúrta a szemem, hogy Williams csak utólag szólt arról, hogy Bóval találkozott. Akkor is nagyon szűk szavúan mesélt az estéről. Amikor már biztosak voltunk abban, hogy Williams Ronnak dolgozik, kértünk egy csapatot. Ma megfigyelés alá vontuk a klubházat, és vártunk. Amikor felbukkant Williams, tudtuk, hogy valami készül. De ezt nem értem, rázom a fejem. Milyen bizonyítékok alapján tartóztatjátok le őket? Én semmit sem mondtam. Williams otthoni gépén viszont tömérdek bizonyítékot találtunk. Levelezéseket, fotókat és a kenőpénzt is. Ron elmondta neki, melyik épületben van az úgynevezett barlang, ahol a kokaint osztják le. Velünk egy időben egy másik csapat ott tartott házkutatást, és megtalálták a helyet tele új lenyomattal és DNS-mintákkal. A tied is köztük volt. Hát ezért nem megy a kamera. Már bizonyítani is tudják, hogy én végig birtokában voltam az információknak, csak nem adtam őket tovább. Ha jártam a titkos bázisukon, akkor bizonyára minden egyes tevékenységüket ismertem. Ezzel gyakorlatilag bűnrészessé váltam. És most mi lesz? Kérdezem halkan. Oliver mély levegőt vesz. Tudom, hogy mit élsz át. Te is tudod, hogy nagyon hasonló helyzetben voltam én is. Épp ezért akarok neked segíteni. Nem vagy te rossz ember, és nem is hagytad el a helyes utat. Azt tetted, amit gondoltál, hogy a legjobb mindenkinek. Végre megtanultad, hogy a világ nem csak fekete vagy fehér. A jó oldalon is vannak rosszak, ahogyan a sötét oldalon is rálelhetünk valami egészen gyönyörűre. Meglepően kedves és együttérző velem, holott az elmúlt hetekben igen csúnya dolgokat vágtam a fejéhez. Nem vagyok büszke arra, ahogyan viselkedtem vele, de sok mindent nem bántam meg. Összetörte a szívemet, és ezt nem fogom elfelejteni neki, még akkor sem, ha most mellém áll. Az ajtóhoz lép és beenged rajta egy kosztümött viselő nőt, aki az aktatáskáját egyből leteszi elém az asztalra. Üdv, Hannah Jones vagyok, és Mától én vagyok az ügyvédje mutatkozik be. Értetlenül nézek Oliverre. A hogom az egyik legjobb védőügyvéd Los Angelesben magyarázza. Beszélgessetek, addig én magatokra hagylak. Egy halvány mosoly kíséretében lép ki a szobából. Még ezt is megtette, értem. Képes volt ügyvédet szerezni, hogy megmentsen. Nos, sokat hallottam az ügyről, és rögtön a tárgyra térek. Ülle elém, Hannah. Ha bárki úgy dönt, hogy vád alá helyezik, én ki tudom húzni a bajból. Nincs bizonyítékuk arra, hogy ne akarta volna átadni az információkat. Sőt, hivatkozhat arra, hogy Williams ügynökkel kellett tartania a kapcsolatot, aki már régóta gyanúsan viselkedett. Ezzel az érveléssel még a vádemelésig sem jutunk el, nemhogy a tárgyalásig. Olyan gyorsan hadar, hogy alig értem, amit mond, a lényeget mégis felfogom. Nincs ellenem semmiük, lepődöm meg. Nincs. Csak a bátyám szava, ami nem fogja elhagyni a száját. Higgya el, nem fog beszélni. Ebben biztos vagyok. Sajnálom, hogy így alakult köztünk a dolog. Hosszú idő után ő volt az első férfi, aki igazán sokat jelentett nekem, de a zavaros múltja miatt sosem lehetett volna igazán az enyém. Talán inkább ez bánt, mint az, hogy hazudott az életének erről a szakaszáról. Talán végig sejtettem, hogy nekünk nincs közös jövőnk. Most viszont újra a rajtvonalon állok. Hannah és Oliver szerint megúszhatom az egészet. De akkor mégis mi marad nekem? Visszamenjek dolgozni az FBI-hoz, és folytassam azt a mókus kereket, amibe belekerültem. Arra képtelen lennék. Régen naivan hittem az igazságszolgáltatásban, de mára már rájöttem, hogy ezerféle igazság létezik. Olivernek igaza van. Egyik oldal sem fekete vagy fehér. Az FBI-nál is vannak bőven vétkesek, és a bűnözők között is megbújhat néhány tiszta szívű ember. Erre kell emlékeznem, bármi is várjon rám a jövőben. De az biztos, hogy van még valami, amit nem zártam le.